Натовп, як вода, заповнив двір. В дворі ні лялечки, Двері в попівські кімнати позамикані, Віконниці позачинені, Поставили мари під кленами. Мов вітром холодним подуло по людях, Чуби наструнчились, як дріт, В очах блиснуло колюче. «Ламайте двері, чого там?» З гурту вийшов Андрій Він виріс Примарніло обличчя Очима різав, як крицею «Стійте, підождіть Не так ми зробимо Слухайте мене» Вщухли Підійшов до вікна Загоркутів у віконницю «Скажи востаннє, будеш ховати чи ні, чуєш?» Біжить з кухні підтикана наймочка. Косору скошлені, Боліда злякана. «Батюшки немає вдома!» Загули, заревли. «Брешеш! Ховається, боїться! Клич суди його! Злякався?» Побігла. Всі посідали на морішку коломар. Рядком, на призбі, На теномі шкіллями дожидають. Брови хмурять, Мовчать. Знову вибігла. «Батюшка казала, що не вийдуть!» Андрій встав і урочисто підійшов до трони. От кашлявся, обвів усіх очима, кругом пішло. «Тихше, тихше!» Кидав, як каміннями. Серед темної ночі у нашому закуткові, у цьому покинутому і забутому Засвітилась під обогою стріхою мужицькою Божа іскра Промова до людей – це була новина в селі Мов вітер, мов буря полетіла Затупотіли, зашуміли Кинулись до гурту з гарячими жадібними очима Тісно оступили промовця Замовкли, стояли, як скеля німа Хтось подав голос. «На коліна!» Стали на коліна всі натовпом. В повітрі затремтіли слова останньої розлуки. Прощалися. «Тепер додому! Всі до одного!» Гукнув, як в трубу металеву, Андрій. Зашуміли, загули, як під градом. Заметушилися, покидали серед двору корогви. І швидко на подвір'ї ні духу впала залізна тиша, все поніміло, покам'яніло, тільки осіннє сонце забавляло покинуту дівчину, як дитину, кидало її з надзаходя в труну золотих зайчиків. Частина п'ятнадцята. Будували, сподівались, ударив грім, розбив, по полю розвіяв, сидимо, пожурилися. Книжки в кутку пилом поприпадали, погубили шитки, в голові не те. Похмуро світить лампа, стіною на дворі осіння ніч, на серці камінь. Не береться розмова, все і без того ясно. До отця Василя наїхали з міста урядовці чинити слідство. Туди ж сьогодні приїхав призначений в школу новий учитель. Цілий день бігали до нас знакомі з села люди. Ой, що ж то буде, що буде? Всіх людей, що були на похоронах, тягнуть на допит і малого, й великого. «Знаємо, що буде. Не побачимо ми вже того університету, мабуть, скільки будемо й жити. Оце буде. Світ стемнів, невеселий такий став, нерадісний, неправдивий. Походить один по кімнаті, сяде, другий починає ходити. Нудьга. Андрій дістає десь обтріпані карти. «Сідаємо в дурні, або що?» Аж ось очинило двері сторож. «Айдіть, ну послухайте, що воно там кричить за городами?» «Де?» «Морока його знає, либонь там, коло болота, чи, може, в болоті, кричить, ніби там його ріжуть або давлять». Вийшло у двір, тільки за двері зразу мов чорним рядном накрило. Темно, аж у голові морочиться Слухаємо, гукає десь глухо, мов спрірвоє Далі починають тужити Це якась п'яна марюка загрузла в болоті